Nýundi kafli Í rökkurhafnum Víst kostaði útreinsunin mikið erfiði en tók skemmri tíma en sómi hafði ímynda sér. Dægin eftir orustuna reið fróði yfir í stóru gröf og leisti út alla fanga úr lokkólunum. Eitt svo fyrsti sem þeir komu að var fyrirgeir þumban en var engin keppur lengur heldur þveing mjór. Hann hafði verið grepin þegar ripaldarnir svældu uppresnarhóp sem hann stóð fyrir, út úr bæli sínu upp í grafningi, í hæðanum fyrir ofan skarð. Þér hefði eftir allt saman verið næra að koma með okkur, vesalings friðgir gamli, sagði Pípin þegar þeir báru hann út því að hann var ofveigburða til að ganga. Hann opnaði annað augað og reynda að vera hress og brosa. Hver er þessi ungi beljaki sem hefur svo hátt, hvíslaði hann, ekki þó hann Pípin... Heyrðu mig nú, hvaða hatt stærð notar þú nú? Og svo var það lóbelía. Vesalingurinn virtið svo forgömmul, tóm skinin beinin þegar þeir dróa hana út úr dimmum og þröngum klefanum. Hún tók ekki annað í málin að skjögra á einn löppum og svo var henni fagnað. Klappað þyrir henni og hrópað af gleði þegar hún kom í ljós og stuttist við fróða en hafði ekki enn sleft regnunar hlípinni sinni. Hún var svo hrærði við móttökunum að hún flóði öll í tárum. Aldrei á endilangri ævisinni hafði hún notið svo mikillar hitli. En svo varð hún meður sín þegar hún frétti af morðinu á Lotta og eftir það steig hún ekki fæti sínum í bakkabott. Hún skilaði jörðinni aftur til fróða og flutti til síns fólks, girðlana á Harbakka. Þegar vesalings konan dó næsta vor, en það þyrfti svo sem ekkert að vorkena henni, það sem hún var komin yfir 100 ár, var fróði undrandi og hærður þegar hún ánafnaði honum öllum fjármunum sínum og lotta og skildi nota þá til að hjálpa hoppítum sem hafðu orðið heimilslösir í öllum frengingunum þannig var þeirri deilu lokið Gamli vilhjálmur kvítleggur hafði seti lengst allra í lokholunum og þó betur hefði verið farið meðan en marga aðra þá þurfti heilengi að stríð alla hann og fita Áður en hann gæti tekið aftur við bæjarstjórastarfinu. Fýlitt fróði til eðist að gerast stakengill hans þangur til hann væri aftur komin í hold. Einar hlutverkann sem aðstór bæjarstjóra var að skera niður lögverðina, bæði í fjölda þeirra og hlutverk. En hitt viðfangsefnið var á höndum þeirra káts og pípins að elta upp í síðustu leifa ribaldanna og yfirbuga þá. En þegar óvaldaflokkarnir í sunnfjórðingi fréttu af órustunni við Árbakka höfðir sig hefð bráðasta á brott úr landinu og fylkinnum auk þess lítið við nóg meitt. Ferir áslokk voru þeir síðustu umkrindir í skóunum og þeim sem gáfust upp var nefnvældlega vísað úr landi. Og meðan var að viðgerðum haldið áfram að miklum krafti og sómi sífælt önnum kafinn við þær. Hoppítar geta unnið eins og mýflugur eðir eru í skapi til þess og þarf gerist. Nú voru þúsund vinnufúsar hendur á lofti, á öllum aldri, allt frá smáum en laghentum drengjum og stúlkum og upp til útslitina og siggróina karla og kerlinga. Fyrir jól stóð ekki uppi einn einasti múrlaðin vekkur nýju lögvarðastöðana, nýju nýja yfirhöfðu neitt sem allt þetta lið skarka hafi reist en hins vegar mátti hæglega nota músteinina til að gera við og bæta gömlu hoppítahólunar og smjálin miklar byrðir fundust af margvislugum vörum, matvælum og bjór sem illþýðið það er sankar að sér og falið í bröggum og hlöðum og yfirgefnum hólum sérstaklega í jargöngunum miklu að stóru gröf og í gömlu steinámanum uppi við skarð svo að það var engin hörgull á neinum lífskæðum fyrir þessi jól fremur en endra nær Eitt af því fyrsta sem hafist var handa um í hopptúni, jafnvel áður enn nýja millan var reyfin, var að reyndsa og lagfæra hólin og bakka botn og endur nýja alla byggðina við skjóðustík. Jafna var yfir sandgreifjina og henni breytt í skjólgóða garða og nýjar íveruhólur grafnar í söðurhlíðina inn í hólin og voru göngin klætt með músteinum. Karlinn fekk aftur bústað á númer 3 og sagði oft og skeitti ekkert um þó aðrir heyrðu það Ítlur er svo vindur sem engu eirir, eins og ég hef áður sagt, og allt er vel sem endar betur en það byrjaði. Það var töluverð umræðum það að skipta um nafn á skjóðustíg og hvað nýja húsaröðin ætti að kallast. Orustugarðar var ofarlega á listónum eða betri smjálar, en eftir nokku þóf var þessi venjulega hoppítaskinsimi ofaná og þeir kölluð hana bara nýjuröð. Hitt var bölvað árbakka að uppnefna staðinn skarkabotn vestur var sökknuður inn og tjónuð vegna trjána því að það var ótrúlegt hvað þessir fantar höfðu að skipan skarka fari víða um og höggvið tré niður miskunalaust viðsvegar að heraði sérstaklega gekk þetta sóma til hjarta kanski meira en nokkuð annað honum blætti það í augum hvað taði langan tíma græra þessi sár hjálta erdu ekki nema barna börnunar sem fengju að sjá hér aðeins og Þá var það allt í einu dagainn því að hann hafi verið of önnum kafin veikum saman til að reyfi upp æfintýri sín og hann kom í huggjöf galadríðar. Þá tók hann fram litli öskuna og síndi hann hinum hinnum því að svo voru þeir nú almennt kallaðir og spurði þá ráða. Ég var einmitt að undrast að hvenar þú ætlar að muna eftir öskunu þinni, sagði fróði. opnaði hana. Hún var full af gráu dufti, mjúku og fínu, en í miðjunni var eitt fræ, líkast smá hnetu með silfurgljáva. Hvað á ég að gera við þetta, spurði Sómi. Kastaðu því upp í loftið að vinda um degi og láttu því að sjátt vinna sitt verk, sagði Pípinn. Og hvar á ég gera það, spurði Sómi. Veldu einhvern græðireitt og sjáðu hvaða áhríða hefur á plöndurnar, sagði Kátur. En varla væri drottningin hrifin ef ég heldi því öllu í mínum garði og það eftir að svo margir hafa orðið fyrir skakkaföllum, sagði sómi. Nótaði bara þína eigin skinsemi og þekkingu sómi, sagði fróði, og beittu þessu þér til hjálpari vinnunni til að ná betri árangri. En farðu sparlega með það. Þetta er ekki mikið magn, en ég býst við að hverju duftkorni fylgi einhver kraftur. Svo sómi gróðu setti græðlinga allstar þar sem sérstaklega fögur og hjartfólkin trí höfðu staðið og hann setti örlítið að þessu dýrmænda dufti að rótum hverrar plöntu. Þannig ferðast hann viðsvegarum hér að því viðleikni sinni en það er ekki hægt að álasa honum fyrir það þó að hopptún og árbakki hefðu svo forgang og þegar hann haði lokið ferðum sínum átti hann svolítið eftir af duftinu og hélt þá meðað upp að þrýfjórðum sem er næstum í miðjunni á héraði svo næstum engu munar og þar þeytti hann duftinu uppi loftið með blessunar óskum litlu silfurnetuna gróðusetti hann á flötunni við bakgabott þar sem stóra sankomutræð hafi áður staðið og, og mikið velti hann því fyrir sér hvað skildi nú upp að því vaksa allan veturinn var sína þólir og halda aftur af sér að vera alltaf að hringsóla í kringum staðin ef eitthvað gerðist vorið var svo gott að það fór langt fram úr vonum trénan sóma fóru snemma að laugast og vaksa út um allt hérad eins og sjálfur tíminni var að flýta sér og ætla að taka tuttugu ári í einu stökki upp úr sankomu flötinni spratt indislegur trjósbroti hann var með sylfurlítan börk löng, lauf og sprakk út í gullnu blómahafi í april Þetta var raumvörulega gullið mallorntræ sem átti eftir að verða öllu nágræninu undrunar efni Síðar þegar það óks og varð ætignanlegra og fegura var það víkunnugt og fólk kom langa vegu til að sjá það Eina mallorntræð vestan fjalla og austan hafs og eitt til fegusta sem tektist í heiminum Aðallu samalöguðu var árið 1421 besta á héraði, það var ekki nóg með að allt ásamlega sólskinnið og indisli og rigningarnar kæmi á réttun tíma og mátulega útmælt. Heldur var það eitthvað meira, einhver andi öðlegðar og grósku sem fór um landið og einhver ljómi fegurðar langt umfram venjuleg döðleg sumur sem annars eru á flökti og líða á þessum miðgarði. Öll börn sem fættust eða voru getinu þessu ári og þeir voru mörg urðu fagur sköpuð og sterkbyggð og flesta af þeim gullin hærð sem áður hafi verið svo sjálfgeft meðal hoppíta. Ávast á uppskýran var svo knæktafull að sagt var að ungir hoppítar gætu svo að segja baða sig í jarðaberðum og rjóma og þegar leið á haustið sátu þeir á grasflötunum undir plómutrjánum og átu og átu og hlóðu upp rúur úr steinunum svo þar myndu á píramíta eða hauskúpu hauga sigurvegarana og svo færið þeir sig um sett. Engin var veikur og allir voru ánæðir nefna kannski þeir sem stöðu þurftu að slá grasið á flötunum. Í sunnfjórungnum svignaði vínviðurinn undan þunga klasanna og lauf uppskýran var ótrúleg. Korni varð svo mikið að fyllti allar hlöður uppi í mæni. Byggið í var svo gott að bjórin úr 1420 maltinu var frægur og varð úr því einskonar ortak. Heill í kynslu síðar gat maður heyrt einhvern gamlan karl á krá, svolgra vænan potta velgeriðu öli, leggja niður kolluna og andarpa, Ah ha. ha Þetta var þó eins og ósvíkin 14 tuktungur, hvílýkt og annað eins. Só mér bjói fyrstuni ásamt fróða hjá kotmannsfólkinu. En þegar nýja röð var risin, flutti hann þanga með karlinum. Til viðbótar að öllum öðrum verkum sínum var hann mjög önnum komen við að hreinsa út og endurnýja bakkabotn, en hann var annars löngum fjarverandi út um hérad í skógrættar erendum. Því var hann ekki heima í byrjun mars og vissi ekki af því þegar fróði veiktist. Þann þrettonda kom Kotmann bóndi að fróða þar sem hann lá í rúmi sínu, hann kreist í lofan utan um hvítan geimstein sem hekk á keðjum hálsinónum og virtist eins og í draumi. Það er horfið fyrir fullt og allt, sagði hann, og allt er myrt og tómt. En kastileir hjá og þegar sómi kom heim hinn 20. og 50. var fróði aftur orðin góður og hafi genið sínu orðað þessu við hann. Á meðan var laffaringum á bagabotni lokið og kátur og pípinn komu austan frá krika og fluttu með sér gömlu húsgognin og annan húsbúnað sem þangað hafi verið fluttur og þegar búðu var að koma þeim vel fyrir var gamla hólan orðin óskupnótaleg og lík því sem áður hafi verið. Þegar allt hafi verið sett í stand saði fróði, hvenar ætlar að flytja yfir til mín sómi? Sómi varð hálf vandralegur. Jæja... Þú fær svo sem ekki að koma strax ef þú vilt það ekki, sagði Fróði. En þú veist að karlinn verður hérna skammt frá og ekkin, hún kurra lítur eftir honum. Það er ekki það, Fróði húsbondi minn, sagði Sómi og varð blóðrauður í framan. Jáa, hvað er það þá? Það er hún Rósa, hún Rósa kotmann, sagði Sómi. Það hefur nú komið ljós að hún var aldrei neitt hriven af því, blessu stúlkan, að ég skildi að fara á lengru ferðina En það sem ég ekki nemnt orðið við anna, gat honum En ég gat þá heldur ekki nefnt enni orðið að því ég ætlaði fyrst að fara með þér. Þannig nú hef ég nefnt enni orðið og þá svarar hún, ó já, þú eftir nú heilu ári í ekki neitt svo þá er ekki eftir neina býða. Eftir heilu ári í ekki neitt, segi ég, ég myndi nú ekki kalla það svo. En ég skil samt vel hvað hún meinar og mér finnst í stundum tættur í tvend ef svo mætti segja. Ég skil, sagði fróði, þú ert tættur að því að þú vilt kvænast og að, því að þú vilt líka búa hjá mér í Baggabotni, en elsku sómið minn sérð ekki hvernig þetta fellur allt í ljúfa löð. Giftuði bara einst nart þú getur og síðan megiði rósa flytja inn til mín. Það er nóg rúm í Baggabotni fyrir einst stóra fjölskyldu og þú kærið þig um. Og það var líka úr. Sómið gamban gekka eiga rósu kótmanns, vorið 1420 og árið var líka minnistætt fyrir þetta brúð og þau komu og settust að í botni. Og hafi sómið talið sig heppin, þá taldi fróðið sig enn heppnari, því að það var ekki hugsað betur um neitt hoppita og öllu héraði. Þegar allri endur nýjun hafi verið lokið og húsi tekiði nótkun, hófan hólátara líf, var sískrifandi eitthvað og blaðandi í minnismiðum. Þá á um miðsummar á útihátíni sagði hann af sér stöðu aðstoðarbæjarstjóra og elsku besti Vilhjálmur Hvítleggur var kosinn enn 1.7 ára kjört tímabil til að sitja fyrir veislum. Kátur og pípinn bjökkum skeyð saman austur í Krika og varð dóu stöðugur samgangur í Burksveitar og Baggabotts. Þessir föruneytar voru mjög áberandi og héraði með söngum sínum, sögnum og klæðaburði og skemmtanir sem er endur tilvori mjög eftirsóttar. Þeir eru svo höðinglegir, sagði fólk, en allt í góðu því að það hlýjaðu öllum um hjartarætur að sjáðu að ríða framhjá í björtum brinnjum og með glæsilugum skjöldum eða heyraðu koma hlægjandi og trallandi söngva af fjarlægum slóðum og þóður væru svona óvenjulega stórir og glæsilegir voru þeirra öðruleiti óbreyttir nefn að þeir væru kurtisari, glæðlegri og fjörúri en nokkur sinni áður. Fróði og sómi mikið klættist sömu gömlu hoppítafötunum og áður, nema að þörf gerðist, þá fór þeir báðir í síða gráa kuppla, óvenju fínopna og festa saman með nælu í hálsinn, og hitt tótti líka nokkuð óvenjilegt að fróði bara jæfnan kvítan gimstein í keðjum hálsinn og handleik hann oft. Allt gekk nú svo vel, ásamt vonum um að allt gengi enn betur í framtíðinni. Sómi var alltaf jafn önnum kavin og jafn fullar af áhuga og búast mátti við af góðum hoppíta. Ekki er spilt í ánægi hans, nema þá helst óljósar áhyggjur af húsmónda sínum. Fróði veg sér hælátlega út úr öllu því sem var að gerast á héraði og þótti Sómi miður hver lítillar virðingar að nöyti sínu heimalandi. Fáur vissu eða höfðu nokkurn áhuga á að vita neitt um afrikans og æfintýri... Aðdáun fólksins og virðing beindist mest að herra káratúki og herra förungi og að sumuleiti til sóma þó hann vildi ekki sjálfur viðurkynna það. Og um haustið skýgðu enn á gamlir erfileikar. Hvaldeitt kom sómi inn í lestrastofuna og fannst húsbóndin eitthvað einkennilegur og augnaráð hans fjarrænt. Hvað er að, fróði húsbóndi minn, spurði hann. Það er sárið, svaraði fróði. Já, sárið, það ætlar vist aldrei að gróa en svo reisann á fætur og þessi lasleiki leið hjá og hann var aftur eins og hann átti að sér næsta dag. Það var ekki fyrir enn síðar sem sómi tók eftir að það hafi verið 7. oktober. Fyrir tveimur árum nákvæmlega á þeim degi hafðu þeir í myrkrinu í lautinni undir vindbrjóti. Áfram leið tíminn og nýtt ár 1421 gekk í garð. Aftur var fróði veikur en tókst með herkjum að leina því en það hafði þá um aðra hluti að hugsa. Þeim sóma og rósu fættist fyrsta barni 25. mars og það var dagsetning sem sómið sannalega punktaði niður. Jæja, fróði húspóndi minn, sagði hann, nú er ég í standandi vandræðum. Við rósa vorum staðar á nýði að skýra fyrsta barni okkar fróða með þínu leifi en nú var ekki strákur, heldur stelpa. Þá hún sé fallið að stúlkubar sem hættir að hugsa sér, enda líkari rósu en mér sem betur fer, þá nú svo komið að við vitum ekki okkar rjúkandi ráð. Svona nú, sómi, svo sagði fróði, hvað er á móti gamla síðinum? Finniðu eitthvert blómannafn sem fer vel eins og rósa. Helmingur alltaf stúlkubarna á héraði ber einhver blómannafn og hvað gæti þá verið betra? Já, ég býst við að það sé rétt hjáður fróði húsbóndi minn, sagði Somi. Ég heyri svo mörg fögu á ferðum okkar, þannig ég finnst flest vera allt of stórfengleg til daglirar notkunnar og erfiðis ef svo mætti segja. Og hvað heldur að Karlin hafi sagt? Hafðu nafni bara nógu stutt, svo það þurfi ekki að uppnifna barnið með einhverjum styttingum. En efu ná að skýrast blómaheiti finnst mér lengdin ekki skipta máli en þá þarði að vera fagurt blóm því að sjáðu mér finnst nú að hún sé mjög fallegt barn og eigir aftur að verða enn fegurri fróði hugsaði sí að einsum Heyrðu Sómi hvað segirum um að skýrana Eleanor sólstjörnu þú manst eftir litlu gula blómunum í grassinu í Lot þar hittuðu aftur naglanna höfguðu fróði húskondu minn saidi Sómi og ljómaði allur það var einmitt nafni sem ég vildi Elanor litla var orðin sex mánaða og komið fram á hausti 1421 þegar fróði bað Sómu um að koma inn í lestrastofu til sín. Sómi, veistu að það er ammali bilbós á fimmtudag, sagði hann, og nú slæri hann með gamla tóka því að hann verður 130 og eins. Já, hann verður það, sagði Sómi, hann er alveg einstakur í sinni röð. Já ég sjómi sagði fróði Mér langaði að biðja þig að fara til Rósu og spyrja hana hvort hún gæti verið án þín sólítin tíma svo við tveir gætum skroppi saman í dálíti ferðalag en auðvitað ætlafti ekki til að hú komir í neina langferð né getur verið langt dvelum í burtu bætti hann við í sólítlum löngunar rómmi Já ég ætti nú erfitt með það fróði húskondi min auðvitað en það gerir ekkert til þar er alveg nóga að þú leið Segðu rósu að þú verður ekki lengi burtu í hæstalagi í halvan mánuð og engin hætta á öðru en að þú snúur aftur heim. Ég vildi óska að ég geti fyltir alla leið til Rófadals, fróði húsbundi minn, og mikið væri gaman að hýtta Bilbo aftur og ammalinu hans, sagði sómi. En á sama tíma langa mig eiginlega aðeins til að vera hérna, í því er ég líka tættur í tvendt. Bejasæling sómi, en veistu að ég þjávist einmitt að þessu sama, sagði fróði. En sá er munurinn að þú mynd læknast að því. Þú ert til þess ætlaður að vera heilla óskiptur og þú mynd verða það. Dægin eftir og þann næsta fór fróði með hjálp sómaði gegnum plöggsín og ritt og síðan fekkan honum leklana. Þar var mikil bók í slettu rauðu leðurbandi, stórar blaðsýðunar voru næstum alveg útskrifaðar fremst voru margar blaðsýður með finggerðri og titrandi kongulóaritönd bilbós, en mestur hlutin með flæðandi og stöður í fróða. Efnunum var skipt í kapla, en áttualltakablanum var ekki lokið og þar á eftir fyldi nokkrar auðar blaðsýður á titilsýðuna hafðu margir titlar verið ritaðir en strekað yfir þá hvern á fætur öðrum en þeir hljóðuðu svo Dagbók mín óvænt ferðalag mitt þangað og aftur til baka og hvaða dylk það dróa á eftir sér. Ævintýri fimm hoppíta. Saga ringsins mikla, sapna saman á Bilbo bakka með hans eigin aðtúasemdum og, og samkvæmt frásögnum vina hans. Hvað við afrekuðum í styrjöldinni um ringin. Hér lauk áleitrönum Bilbós og þarfir neðan hafi fróði skrifað Fall ringadróttins og hengkoma konungsins. Séð með augum smáfúlsins minningar Bilbós og fróða af hér að því að við bættum frásögnum vinna og lærdómi vitkanna Ásamt með þjóðsögnabókinni sem Bilbó þýtti í Rófadal Nú er ég hissa, þú hefur næstum loki henni fróði húsbóndi minns, hrópaði sómi Ja þú hefur aldeilis haldið þeirra verki í verði að segja Ég hef alveg lokið sögunni, sómi, sagði fróði, en síðustu blaðsýðunar eru þér ætlaðar Þeir lögði á stað 21. september, fróði og smáhestunum sem hafi borið hann alla leiði frá mína stýrið og var nú kallaður stígur, en sómi að sjálfsögðu á sínum kæra kela. Það var fagur gullróðin morgun og sómi spurði einskís hvert ferðinni væri heitið en hann þóttist vita það. Þeir tóku hlýðarveginn til staðar yfir hæðirnar stemdi í áttin eða skóarhorni og letu hestanna fara fétið í róliheitum. Er tjölduði í grænhólum og 22. september riðið er hægt inn í skóarjaðarinn þegar leið og daginn. Að leitir að sé ekki einmitt tré sem hann faldiðu og bak við, þegar svartri rittarin fyrst birtist fróði, sagði Sómi og benti til vinstri, "Mér finnst að nú vera eins og í draumi." Kvöldið kom og stjörnurðar blikuðu á austurheimninum þegar þeir heldu fram hjá brotinni eik og þeir beygdu og heldu niður hæðirnar innan um heslikærri. Sómi þagði en var niðursokkin í hugsanir sínar. Allt í einu heyrði hana fróði fara raula láttu sjálfan sig, hann söng gamla göngusöngin, en lýði var ekki alveg eins og venjulega. En má vera að ókun slóð okkur veki nýan móð. Þótt frá við hverfum eins og er, við aftur málske komum hér. Og leggjum á þann undra stig sem upp til stjarna hefur sig. Þá var eins og svara væri á veginum, neðan úr dalnum og rættir sungu. A. Elberett, Giltóniel, Silviren, Penna Mýriel og Menel Aglar, Elinat. Giltóniel, A. Elberett. Þótt gleymist margt við munum vel á strangri ferðum stóran skó, þitt stjörnublík á vestur sjó fróði og sómi námur staðar og sátu kyrrir í hálrökkuskukkonum fangar til að sáu eitthvert glit frá ferðahópi sem nálgæðist þá Þar fór gildor og margir fagrir alvar en mest undræðist sómi að sjá þau koma rýðandi Elrond og Galadríeli Elrond hafi sveipa sig grári skikju með stjörnu og enni og silfur hörpu í hendi en á fingri sér baran gullhring með stórum bláum steini það var vilja máttuastur alvarhingana þryggja En Galadriel reyð kvítum hesti, öll klætt í glitrandi kvít eins og skýin í túnlrofi og útræðinni sjálfri virtist skýna döft ljós og fingri sér bara úr nennja hringin sem reyðin var úr mýþrýlmálmi, með stökum kvítum steini sem blikaði eins og froststjarna. Á eftir þeim fylgdi einhver rýðandi á gráum smáhesti og virtist draga ísur eða vera sofandi og það var engin annar en Bilbo sjálfur. Elrond heilsaði þeim um alvarlegur í bragði en vinnanlega og Galadriel brosti til þeirra. Nei, komdu sætl, mistari Sómi, sagði hún. Ég hef fregnað og séð að þér hafi orðið mikið úr gjöfminni. Hér að mun nú njóta meiri blessunar og elsku en nokkur sinni áður. Sómu löyt höfði en hann vissi ekkert hvað hann ætti að segja. Hann varð orðlaus að því hann hafði glemt í hver fögur drottningin var. Þá vaknaði Bilbo við og opnaði augun. Sællvertu fróði, sagði hann. Jæja, svona fórðað. Ég komst fram úr gamla tókað í dag. Þá er það mál afgritt. Og nú held ég að ég sé alveg til ég skreppa í anna ferðalag. Viltu koma með mér? Já, ég ætla koma með þér, sagði fróði. ver er hingberðarnir tveir, ættum að verða samferða. Hvað ættu allar að fara húsbóndi, rópaði sómi, en hefði ekki þurft að spyrja því að emmitt nú gerða sér grein fyrir hva og get ekki komið með nei, sómi, að kosti ekki sem stendur ekki lengra en að rökkur höfnunum Þóðu þú væri líka hringberri var svo skamma stund en þinn tími kann líka að koma gráttu það ekki, sómi þú getur ekki alltaf verið tættur í tvend þú þarft að vera einn og heill og það í mörg ára enn þá getur þú notið lífsinn svo dásamlega með því bæði að vera og að gera en sagði sómi og tárin streymdu á hvermum hans. Ég hélt að þú ætlar að njóta þess að lifa á héraði ótal, ótal ár eftir allt sem þú afrekaðir. Það hélt ég líka einu sinni, en ég var særður of djúpu sári. Ég reyndi að bjarga héraði og því varð bjargað, en ekki fyrir mig. Þannig ferða oft sómi þegar hættastæðir að því sem er manni kærast. Einhver verður að gefa það upp, glata því, svo aðri megin njóta þess. En þú ert ervingi minn, allt sem ég átti og gæti hafa egnast eftirlæti af þér. Og þú hefur líka rósu og elenor litlu, og einhvern tímann fæðist þér fróðastrákur og ný rósa og kátur og gullinhæra og pípinn og kannski fleiri sem ég fæ ekki enn séð þyrir. Allstað verður þörf fyrir hendur þínar og útsun á semi. Þú verður auðvitað valinn bæjastjóri svo lengi sem þú kæriði um, og þú verður fræðast í maður og skórekta maður í sögunni og ég veit að þú munir lesa rækilega allt sem stendur í rauðskinnu og þannig viðhalda minningu þeirrar aldar sem nú er liðin, svo að fólk minnist hættunar miklu og elski því betur blessa landi sitt. Þetta alltaf ætti að næja til þess að þú hafir alltaf nóga að gera og verður eins hamingjusamur og nokkur getur orðið svo lengi sem þinn hluti sögunar heldur áfram. En komdu nú og fyldu mér áleiðis. Svo reyði Elrond og Galadrýil af stað því að þriðja öld var úti og dagar hingsins liðnir og þar með var komið að lokum sagna og söngva þeirra tíma. Með þeim hurfu margir álvar af hinu gufuga kýni sem ætlið ekki að dveljast lengur á miðgarði. Og við hlið þeirra reyðiðir sómi og fróði og bilbós og daprir en þó svo blessaðir og lausir við alla beskju og álvarnir heðruðu þá af heilum hug. Þó að þau reyðu kvöldið og alla nóttina um farin veg þvert yfir hérað, sá engin til þeirra nema dýrin út í náttúrunni og kanski hér og þar einstaka farandi í myrkrinu sem sá bregða fyrir örskjótu ljósglitri undir trjánum, eða ljós og skugga flæða yfir grasi líkt og tónskin í vesturátt. Og eftir aðu þau reyðu út af héraði og undir söðurhlíðum kvítu ása, komuðu að ytri ásum og turnunum þar hjá sem horfðu úti yfir hafið í fjarska og loksi reyðuðu neður að rökkurhafnum einst fyrir botni hins langa lúnflóa þegar komu að hliðunum tók sýrdán skepásmiður á mótið þeim og heilsaði þeim vel hann var reysavaksin og síðskeggjadur og grár varan og gamall nema augur hans snörp sem stjörnur og hann horfðu á þau hnegði sig og mælti allt er nú til reyðu Svo vísaði sýrt án þeim neyður að höfninni og þar lá kvitt skip en á bryggjunni hjá stórum gráum hesti stóð einhver vera öll í kvítu og beið þeirra. Þegar hún snerið sér við og gekk á mótið þeim sá fróði að það var Gandalfur og hann síndi nú í fyrsta skipti á fingri sér þriðja hringin að narja hinn mikla en stefnin í honum var rauður sem eldur. Þau sem voru að hverfa og braut fögnuðu Gandalfi því að þá vissu þau að hann myndi stíga um borði skipið me En sómin var sorgmætastur og hann kveiði ef veskilnari virði sár að þá virði heimferðin enn sárari í einmannaleikunum. En meðan er stóðu þarna og fyrstu álfarnir voru að stíga um borð og verið að gera skipið klárt til brottferðar komu kátur og pípinn á þeisi reið niður á bryggjuna og innan milli táruna hló pípinn. Þú reyntir einu sinni áður að strúka frá okkur fróði en við fundum þig aftur og endanum sagði hann. Nú tóstir næstum að leika á okkur, En þá fór enn út um þúir hjá þér. Þar var þó ekki sómun sem kom upp um heldur sjálfur gandalfur. „Já,“ sagði gandalfur, „því að mér dætti í huga heimferðin yrði ykkur skemmtilegri að vera fremur 3 saman en 1. Jáa, þá er loksins komið að á við kæru vinir að við slitum félagskap okkar og Miðgarði hérna á sjávarströndinni. Við kveðjum ykkur með friði. Mér dettur ekki í huga segja grátið ekki, því að ég veit að ekki eru öll tár af hinu vonda. Svo kisti fróðið þá kát og pípin en síðast allra sóma og stegum borð. Sæll voru upp undin, vindur blési í voðir og hægt sveif flegið neður eftir löngum gráum fyrðinum og ljósi frá glasi galedrílar sem fróðið bara á sér sindraði og kvarf og skipið hér til hafs í vestrið þá til loks í kvöldregni að fróðið fann sætan ilmi lofti og heyrði söngva seim yfir öldónum. Á virtist honum eins og í draumi sínum í húsi í Bumbalta, að gráir regnhjúpurinn ummyndaðist í netheimnur gless og silfurs, þar til tjöldin voru dregin frá og við honum blöstu kvítar fjörur og uppaði þeim í fjarska yðja grænir vellir undir hræðlyftri sólaruprás. En sóma fannst, þar sem hann stóð við hafnina, að kvöldi sikki niður í myrkrið. Og þegar hún var letið út yfir grátt hafið, sá hann aðeins gugga á öldánum sem jafnskjótt kvarf út í vestrið. Þar stóð hann langt fram á nótt og heyrði aðeins andvörp og klið á strönd miðgars og ölduslátturinn smögudjúft inn í hjarta hans. Við hliðan stóð kátur og pípinn báðir þögulir. Loks sneru félagarnir þrýr sér undan og þeir forðust líta framar um öxl en reyðu hægt heim og mæltu ekki orða munni hver við annan fyrir þeir komu aftur heim á hér en þeir var mikil huggun að návist hvers annars á löngum og gráum meginum. Loksins komu þeir neður um ásanna og hældu inn á östurvegin. Kátur og pípinn reyðu alla leið östur í buksveitt og þeir voru alltaf að syngja á leiðinni. En sómi sneri út af við árbakka og kom rýðandu upp á hólin við lok næsta dags, og hann sá gult, ljós, loga og eld á arni. Kvöldverðurinn var tilbúinn og beið hans, og Rósadróan inn með sér, letan setjast í stólinn og lagði Elenor litlu í kjöldu hans. Hann dró andan djúft. Jæja, ég er komin aftur, sagði hann. Hér líkur lestri sögunar.